Днес ще имаме четири лекции и с техните продължения. Първата много важна книга, която скоро влезе в печатница «Учителя за кармата. Много важни неща». Една от най-силните книги. И трите лекции са за медитацията, за древните котки и за чистия смях. Следваща лекция на 1 април. Започвам с «Учителя за кармата». Учителя казва, Твоята съдба се определя от отношението ти към истината. Кармата е отклонение от истината. Ти си осъден от собствените си лъжи. Няма значение дали в минало, в минало праждане или сега. Ти си осъден от тях. Който избере пътят на истината, възстановява свободата си. Слаби са само хипнотизираните от лъжата. Погрешките се изправят само чрез страдания. Съдбата е изключителен преследвач на твоите погрешки. Извинение за погрешките няма. Погрешките се заличават само когато се изправят. Някой мисля, че с едно извинявай, а една дума може да уби човек и те мисля, че после всичко е наред. С едно извинявай. Няма извинявай. Всичко се оправя. Злото не е в погрешките, а е в отлагането на работата върху себе си. Съдбата управлява само нисшата природа на човека. Кармата е просто слуга, Донася последствията. Казва учителя, внимавай днес, докато имаш избор. Когато човек промени себе си, Бог променя своите решения за него. Винаги има един изходен път да работиш върху себе си и да възстановиш връзката си с Бога. Бог е лечителя, само Бог изцелява. Че някой мисля, че като имат пари, могат да се излекуват от всякаква болест. Не! Не се решава от такива неща. От скрити намерения и защо иска здраве. Защото със здравето могат да се правят много глупости и карми. Всички хора са стари длъжници на Бога. Кармата е събирач на всичките ти дългове към Бога. Смъртта не те освобождава от лъжата. Ще обясня. Който лъже, навлиза все повече в неразбиране на нещата. Лъжата е необходима за лъжеца. Пак ще обясня. Защо? За да си получи заслуженото. Понеже е тръгнал по този път, той трябва да изтрада този път. Който лъже другите, животът ще го излъже. Когато се роди истината в Тебе, ще излезеш от съдбата. Великият искрен Бог създава събитията в Твоя живот. Всички събития и те, с които наричаш случайни, не са случайни. Казвал съм ви, Бог управлява и случайностите. Съдбата ти влияе, защото нямаш истински знания. Съдба има, защото Бог не е заживял в тебе. Кой ли не живее в тебе, но си затворил вратата на Бога. Разумният ти извън съдбата. Той всичко предвижда. Другите се управляват от случая. Зависят от много неща. Който ни не властва над самия себе си, остава в съдбата. Ето откъде могат да почнат много хубави неща. Власт над себе си. Над всяка дума. Хората, някои хора мислят, че могат да говорят каквото си искат. Не. Власт над всяка дума, защото думите ще ти гонят. На всяка стъпка, каза учителя, има промисъл, но хората не виждат. Съдбата е също така и неразбраната любов. Всички, които са злоупотребили с любовта. Неразбраната любов. Строгостта на съдбата. Това е милостта Божия. Съдбата е още болест на съзнанието. Забравата на Бога е най големият човешки грех, а не грехопадението. Закъснелите в еволюцията ще бъдат лишени от развитие. Съдбата на света минава през великия учител на Вселената. Ако аз ви изоставя, казва учителя, вие сте изгубени. За всеки един от вас е платена от мене преголяма цена. В мен е ключът, казва учителя. Обикновената човешка любов е кармична. Всички я виждат. Като изтече, хората са чудят въобще какво са правили заедно. Защо са си губили времето. Изтекла е. Кармата не е дълг към определен човек а дълг към Бога. Когато обичаш някого, когато обичате някого, вие ще бъдете изпитани Него ли обичате или Бог в Него? Това е много тънка и важна разлика. Него ли обичаш или Бог в Него? Ще обясня. Ако обичаш Бог в човека, Бог ще те научи на правилни и хармонични отношения, на пълнота. Ще имаш мярката, как да обичаш. Говорим за разумна и мъдра любов, а не за човешка. Ако обичаш първо човека после Бога, и едното и другото ще се обърка и ще се отдалечи от тебе. Всяка връжда се явява отново, за да бъде разрешена. Тоест, във всяко семейство и роднини има древни приятели и древни врагове събрани за да се разреши това минало и да има след време свобода. Най-мъчното учение е хората да повярват, че всичко, което става е за добро. Говоря за най-тежките неща. Защо? Защо е за добро? Защото Бог го ръководи и там няма грешка. Нито в земетресение, нито в наводнение, нито в тероризъм. Много хора... Казват, че ние и политици големи. Всички са малки, но казват, не можем да се справим с тероризма. Аз имам методи за директно справяне. И с най-тежкия тероризъм. Не означава, че ще отида да им го кажа. На първо време само ще кажа, при чистия живот тероризма огасва, защото Бог го ви доизменя. Да Той е насочен към нечисти същества. Няма нищо общо с чистия живот, но има и други неща. Така. Казва учителя. Ако не слугуваш на Бога, съдбата ще ти заповядва. Който е изпълнен с любов, не създава карма. Свързвай се с Бога, а не с хората. Съдбата може да се видоизмени с много усърдна молитва. Наистина молитвата е голямо оръжие. По-остро от всеки меч, казва Библията изключително оръжие. Съдбата е огледало на отношението ти към Бога. За да, се, за да се измени съдбата, за да измени съдбата си, човек трябва да измени отношението си към Бога. А то е нещо цялостно, защото всичко е Бог. И казва нещо много важно. В много малки мигове се решава съдбата на живота малки мигове. Кармата се е зародила в момента, когато ние сме се отказали да говорим истината. Лъжата е смъртният грях и бялата и черната лъжа са все лъжа. Там, където няма истина, е вечно безпокойство. Това са умствените хора, религиозните хора, астралните хора. Каквото и да им се случва, вечно безпокойство. Когато един човек извърши убийство, той сто години спира своето развитие. Сто години спира развитието. Вие прилагате, казва учителя, това божествено учение, но нямате резултат. Защо? Защото той от после ще дойде. Там, където сега върви назад, това е твоя стар живот. Той е тук. Той е също тук. Той върви заедно с тебе. Над всеки хороскоп и над всяка астрология стои Бог. Затова аз казвам, вярвай в Бога, а не в хороскопи и звезди. Конкретно и просто. Вярвай в Бог и в истината. Знам, на моите лекции много астролози избягаха и в Руса и в София, както и де. След време някои пак идват, нали? но така или иначе, астрологията е нещо странично. Истината е нещо съществено. Който не следва законът на любовта, върху него ще дойде законът на необходимостта. На много хора кармата ни им позволява да работят за Бога. Искат, правят разни неща, но твоя стар живот там има нещо, което трябва да се разреши. За да получиш позволение, повикване. Онзи, който работи за Бога, отгоре се уреждат неговите работи. Много просто да кажем. Не дават пари на миньорите. Един миньор, ако каже, Господи, обещавам Ти. Отнес да се посветя живота на Тебе, на истината и на чистотата. Бог ще го извади от всякакви условия, от някакви си човешки снабдявания, жалки и така нататък и така нататък. За всеки има изход, ако реши да стане по-истинен и по-разумен. Всеки може да го провери, но трябва да се опълчи срещу себе си. Така, някой пита, казва отчителя, дали нещо е предопределено. Да, когато отидеш в кръчмата, предопределено е да платиш. А когато не отидеш, не е предопределено. Много простичко и много важно правило. Спасението е въпрос на настояще. Настоящето е божествено. Уловете го. Не мислете, че няма връщане... Деградиране назад. Ако ангелите, които бяха толкова по-високо от хората, при съгрешаването си изгубиха светлината си, какво остава за хората? Ако Господ е превърнал някой ангели на змии и на животни с рога, Той може да направи и на вас да ви израснат рога и купита. Тук се сещам, когато учителя говори за прераждането, за големите философии. Ученото невежество. Дето се спорят така нататък. Има ли Бог, няма ли Бог и каквото и да е. Накрая, казва учителя, Бог ги изпраща в някой село, стават магарите и някой селенин ги би с къмшика и казва, де и сега. Ста... Това е философията. Старата философия много към шик ще еде докато се научи. Казва учителя, той може да измени вашата форма, така както и хората са станали делфини и така нататък и така нататък. Той има абсолютна власт. Винаги така е било. Вярваш, не вярваш, той променя всяка форма. Червия след време ще бъде бъдеш бял брат. Зато и учителя, когато е виждал черви, се отдръпа и го поздравява. Това е съзнание, което се развива. Той вижда, учителя, бъдещето на това съзнание. Приема всеки живот, дълбока почет към всеки живот. Христос не ти изплаща кармата. Той само ти връща от една посока в друга. Пътя си е твой. Учението на любовта е едно от най-опасните учения. Защо? учителя обяснява. Любовта е опасна, защото в нея или ти или ще живееш, или ще умреш. Който упорочи божествената любов, тоест, който не разбира тази любов, всичко в живота му е свършено. Грехопадението или опорочаването се е случило в Лемурия, казва учителя, преди 18 милиона години. След дреме ще ви говоря конкретни неща за Лемурия. Казва, в моите ръце е ключът на вашето спасение. Ако ви кажа това, което зная, ще ви побелее косата. Аз съм този, който движи събитията и нещата. Аз движа целия политически живот в света. Думи на учителя, конкретни, не приблизителни, конкретни думи. Аз движа целия политически живот на света и на човечеството. Съдбата на света минава през мене. Точни думи на учителя. Съдбата на света минава през мене. На мене всички форми ми се подчиняват. Бог стои над мен и е вътре в мен. Тоест, аз и Отец сметно сме. Уникално единство. Когато обичаш врагът си, ти го обезоръжаваш. Любовта към врага означава, че в миналото ти си тикнал този човек в кривия път и си го направил враг. Отклонил си го. Ще го обичаш, за да го върнеш в правия път. Учение, което не може да се приложи, не искам да го чуя. Духове, напреднали умствено, а изостанали духовно, създават хиляди мъчноти. Имах и ни разговарят с големи политици в София преди и въобще се чудех како правя там. Нали? Вече няма да стъпе, разбира се. Пък и те се оплашиха от една книга. Нали? Аз им говоря за едно. Те смятат, че като убиват, даже и до там, че това е пътя. Както иде. Напреднали умствено и е застанали духовно. Предпочитам, казва учителя, хора, които вършат волята Божия и правят грешки отколкото уния, които не правят грешки и не вършат волята Божия. Свободата се придобива, когато работим за Бога. Да обича човек Бог повече от всичко, това значи да бъде монах. Ето го монаха, ето го монастира. Няма къде да ходиш. Няма нужда от това да ходиш някъде. Ти си в манастира, ако обичаш Бог повече от всичко. Най-голямото изкуство е човек да може да измени съдбата си. Ученика може. Хората не могат. Ученика може. Каквото е писал от тези линии на ръката. Учити казва, ръка, ангелите са ги писали с тяхните мутики, те са ги купали, те са ги изработили. Едно твърдо обещание пред Бога, тези линии се увеличават и се променят. Това е работа за ученици, а не е за хора. Всяка мисъл, дори и добра, ако не може да се използва разумно, е лоша мисъл. Човекът в един момент може да се спъне за 100 години и в един момент може да напредне за 100 години. Казва учителя, аз не мисля да озарявам целия свят. Аз осветявам само малко. Има дълбоки причини за това. Бог в нас трябва да изтласка всяка друга реалност.